«Зигзаги долі. Сокира тіпала знову в гатила по трубах. Він не знав, на біса вони потрібні, але звук був нічигенький. Вона знову вивернулась і тепер стояла з мечем напоготові, не зводячи з нього прищулених очей. Він цілком міг гепнути її по потилиці і покласти цьому край, але він хотів, аби вона дізналась, через кого він це робить, і навіщо. Вона мала знати: Ти не мусиш цього робити, прошепіла вона. Ти ще можеш просто піти. «Я думав, лише мертві вміють пробачати», – сказав він, нарізаючи коло. «Я даю тобі шанс, Стіпало. Повертайся на північ. Ніхто тебе не переслідуватиме. Можете спробувати, але, мабуть, я ще трохи затримаюсь. Людина має за щось триматись, чи не так? У мене є ще гордість». «Срати на твою гордість. Ти продав би свою дупу в закапелках Таліна, якби не я». «Правда. Цілком ймовірно». «Ти знав, на що йдеш. Ти вирішив взяти мої гроші». «Теж правда». Я не давала тобі жодних обіцянок і жодних не порушувала. І це правда. Та сука, я й Скела тобі не дасть. Загалом складно з цим сперечатися, але відступати вже було пізно. Та й Сокира в голові – це останній аргумент у будь-якій суперечці. Побачимо. Тіпило рушив до неї, прикриваючи щитом. Справа навіть не в грошах. Справа в помсті. Гадаю, ти розумієш. Срати на твою помсту. Вона схопила стілець і жбурнула в нього. Він підставив щит, відбив його, і той зник за балконом, але вона швидко кинулась уперед. Він прихопив її меч руків'ям сокири, лезо дряпалось униз, чіпляючи за сучки в дереві. Вона майже притиснулася до нього і загарчала. Вістря меча крутнулось біля його здорового ока. Монза плюнула йому в обличчя, він смикнувся, вона вдарила ліктем йому в щелепу, і його голова сіпнулась убік. Вона замахнулась мечем, але він виявився спритнішим. Монза ухилилась, сокира врізалася в поруччя і вирвала великий шматок деревини. Він крутнувся, знаючи, що зараз прилетить її меч, відчув, як сталь розрізала сорочку і лишила смугу пекучого болю на животі. Вона наткнулася на нього, втративши рівновагу. Він переніс вагу на іншу ногу, заревів і з усією силою та лютю замахнувся щитом. Удар припав прямісінькою її в обличчя, і вона полетіла на трубки. З глухим ударом її череп лишив велику вміятину в органі. Вона відскочила, упала на дерев'яну підлогу, і меч випав з її руки. Вона витріщалась на нього. Кров стукала в голові, по пошрамованим обличчям. На шиї сіпнувся м'яз. Тільки на шиї. Він міг підійти і за виграшки відрубати її голову, як розколоти колоду. На саму цю думку його пальці нервово заковзали по руків'ю сокири. Вона виплюнула кров, застогнала і похитала головою, почала перевертатись, а очі її були осклілі. Зуміла встати на вкарачки. Запамеречена потягнулася до муча. «Ні-ні». Він підійшов і ногою відкинув його в куток. Вона здригнулась, відвернулася і важко дихаючи повільно поповзла за клинком. Крови з носа скрапувала на підлогу. Він йшов за нею і щось говорив. Дивно це. Кривава Дев'ятка щось казав йому, якщо збираєшся вбити, вбивай, а не пам'ятай про це. Він завжди дотримувався цієї поради. Він міг запросто її вбити, як кумашку, але не робив цього. Сам не розумів. Говорить, щоб розтягнути задоволення чи щоб відтягнути вирішальну мить. Але він досі говорив. Давай не будемо вдавати, що ти тут постраждала сторона. Ти вбила половину штирі, щоб вийшло по-твоєму. Ти плетеш інтриги, брешеш, отруїш, убиваєш, зраджуєш, трахаєшся з родичами. Хіба ні? Я чиню правильно. Ну, залежно від того, з якого боку дивишся, і все таке. Я чудовисько. Може, мої мотиви і на надто благородні усіх своїх мотивів. Проте світ усе одно стане кращим без тебе. На жаль, його голос зірвався до каркання. Я чиню правильно. Це факт. І він хотів, аби вона це визнала. Вона йому винна. Краще без тебе!» Він схилився над нею, скрививши губи, і почув, як збоку наближаються кроки. Розвернувся. Любчик на повній швидкості врізався в нього і збив з ніг. Тіполо загарчав, обхопив його за спину рукою зі щитом, але найбільше, що міг зробити, це потягнути того за собою. Вони з тріском урізались у поруччя і полетіли вниз. У полі зору Морвіра з'явився нікому Коска. Зняв капелюх і театрально кинув через усю кімнату. Той, мабуть, не влучив у потрібний гачок, адже упав біля дверей убиральні, за яким він ховався. Його скривився в переможній усмішці. Старий найманець тримав у руці металеву пляшку, ту, яку ображений морвір кинув у коску ще в сіпані. Жалюгідний старий п'яниця, мабуть, потім підібрав її, сподіваючись, злизати рештки грогу. Якою ж пустопорожньою зараз, здавалося, його обіцянка ніколи більше не пити. Ось вам і здатність людей змінюватись. Морвір небагато очікував від провідного світового експерта з безглуздої бравади, але нікчемність Коски вразили навіть його. Він почув, як відчиняються дверцата буфета. «Треба долити!» Голос Коски, хоч і саму його він не бачив. Зенькнув метал. Морвір стежив за його компаньйоном. «Як ти п'єш цю сечу? Треба ж щось пити, а? Мені це порадив давній друг, на жаль, уже покійний. У тебе є давні друзі, які ще не вмерли. Лише ти, Віктусе, лише ти!» Почувся дзенькіт скла, і Коска знову з'явився перед Морвером. В одній руці він тримав пляшку, а в іншій – склянку і пляшку. То була фіолетова посуда, на яку Морвір отруїв кілька хвилин тому. Здається, він став творцем іще однієї фатальної іронії. Коска буде винний у власному знищенні, як це вже неодноразово траплялось. Але цього разу з правильним фіналом. Він почув шурхіт карт. «П'ять скелів за роздачу?» – спитав Коска. «Чи зіграємо на честь?» Обидва чоловіки розреготались. Нехай буде десять. Нехай буде. Знову тасування карт. Це так приємно. Немає нічого кращого, ніж зіграти в карти, поки інші б'ються. Як у старі часи. Тільки от немає Андіча, Сесарія і Сазіна. Крім цього, визнав Коска, отже ти, здаєш, чи я? Любчик загарчав, відкидаючи уламки. Типоло був за кілька кроків з іншого боку купи потрощеного дерева і слонової кості, покрученої латуні та заплутаних струн. Це все, що лишилось від клавеси на герцога Орса. Північанин перекотився на коліна, досі тримаючи щит і стискаючи в руці сокиру. З одного боку його обличчя стікала кров, а саме із порізу над блискучим металевим оком. «Ти, добаний не рахівнику! У мене не було до тебе претензій, але тепер є!» Вони повільно підвелись, дивлячись один на одного. Любчик дістав із піху в ніж, а згурти куртки тисак. Потерті руків'я були такі гладенькі і знайомі. Тепер він міг забути про хаос у садах і божевілля в палаці. Один чоловік проти іншого, як було у сховку. Один і один. Найпростіша арифметика, якої можна бажати. «Добре», – сказав Любчик і усміхнувся. «Добре», – прошипів Тіполо крізь зціплені зуби. Один із найманців, який трощили кімнату, підступив до них. «Якого біса? Тіполо одним стрибком перескочив уламки, махнувши блискучою сокирою. Любчик кинувся вправо, ухилився. Вітерець зворохнув його волосся. Його тисак урізався в ребро щита Тіпола, куточок леза відлетів і впився в плече північанина. Утім, то був лише поріз. Тіпола швидко крутнувся і сокира рубанула вниз. Любчик вивернувся і почув, як вона вдарилася в уламки поруч. Він штрикнув ножем, але північанин вже виставив щит і вибив ним лезо з руки Любчика. Ніж покотився начищеною підлогою. Він махнув тисаком, але Тіпола підійшов ближче і упіймав плечем лікоть Любчика. Лезо зачепило невидющий бік його обличчя і лишило криваву засічку під вухом. Любчик зробив півкроку назад, готуючись ударити з боку і не даючи тіполові простору, щоб скористатися сокирою. Той кинувся вперед, прикрившись щитом, відбив тесак Любчика і підняв його в повітрі, гарчучи, як скажений собака. Любчик махнув кулаком, намагаючись влучити за це велике дерев'яне коло, але на боці тіпола була вага і інерція. Любчик пролетів через двері, ударившись плечем в одвірок щит що далі більше врізався в його груди, його черевики нарешті торкнулись підлоги, але наступної миті вона кудись зникла, і Любчик почав падати, покотився з торчма, ударяючись головою об каміння, гарчачі й хриплячі. Світло й темрява кружляли довкола. Сходи. Він падав зі сходів, а найгірше те, що навіть не міг порахувати сходинок. Він знову загарчав, розпластавшись унизу. Він був у довгій кухні, з підвалі, освітленому лише маленькими вікнами вгорі. Його ліва нога, праве плече і потилиця пульсували. Кров на щоці розірваний рукав і довго свіжа подряпана на передпліччі. На штанях була кров. Мабуть, він порізався власним тисаком, коли падав. Але він іще рухався. Тіполо стояв на верху сходів. Чотирнадцять сходинок, двічі по сім. Велика чорна постать, що відсвічувала одним оком. Любчик поманив його. «Спускайся сюди!» Вона повзла. Це все, що вона могла. Підтягувалася ривками, назводячи очей з рук як львеця в кутку, повзла, спльовуючи кров, і мріяла, щоб у голові перестала паморочитись. Спина боліла, поколювала і чекала, коли в неї вріжеться сукиратіпала та принесе безславний кінець, на який вона заслужила. Принаймні добре те, що хоч одного оки покить як замовк. Рука Монзи вхопила руків'я. Вона перевернулася і загарчала, вимахуючи лезом перед собою, наче боягуз смолоскипому вночі. Але перед нею нікого не було, тільки діра в поруч і в кінці гларей. Вона витерла рукавичкою скривавлений ніс і звелась на коліна. Запаморочення минало. Рев у вухах стишився. Обличчя пульсувало, все здавалося вдвічі більшим, ніж мало бути. Вона дошкандибала до розтрощеної балюстради і глянула вниз. Троє наймиців, які розносили кімнату, витріщались на знищений клавесин. Жодних ознак тіпала. Вона не розуміла, що сталося. Утім, хвилював її аж ніяк не тіпало. Орсо. Стиснувши побиті щелепи, вона попленталася до дальніх дверей і відчинила їх. Похмурим коридором ширився звук бою. Вона вийшла на великий балкон, гігантський купол над нею вбирав сонячне світло. Сім крилатих жінок вимахували мечами. Видатна фреска Апопели зображала долю, що спускається на землю. Унизу було двоє великих сходових маршів із мармуру трьох різних кольорів. На їхній вершині подвійні двері з вирізбленими мордами левів. Там біля дверей вона востанє стояла поруч із Беною і шепотіла, що любить його. Можна сміливо сказати, що все змінилось. На круглому мозаїчному майданчику внизу, на широких мурморових сходах і на балконі вгорі точилась люта січа. Тисяча мечів на смерть билися з вартовими Орсо. Їх було близько шістдесяти. Кіпляча розкидана маса. Мечі врізались у щити, булави били в обладунки, сокири злітали, опускались списи, штрикали і кололи. Люди ревіли від люті, плакали від болю, билися і вмирали на місці. Найманці скаженіли, бо хотіли грабувати, а захисникам було нікуди втікати. Милосердям тут і не пахло. Пара чоловіків у талінській уніформі стали на коліна на балконі неподалік від неї та зводили арбалети. Коли один уже був готовий стріляти, йому в груди прилетіла стріла, він упав на спину, закашлявся, очі вибалушились від здивування крові і забризкала гарну статую за ним. Ніколи не бийся сам, якщо хтось прагне битися за тебе. Так писав Вертурю. Монза знову сховалась у тінь. Корок вискочив із характерним звуком, що був для коски найулюбленішим у світі. Він перехилився через стіли з пляшкою і хлюпнув трохи її сиропоподібного вмісту в склянку Віктоса. «Дякую», – прохрипів той. «Мабуть, що так». М'яко кажучи, гурський виноград не був всім до смаку. Коска розвинув до нього, якщо на любов, то принаймні терпимість, ще коли його найняли захищати дагоску. Блазно, він розвинув неабияку терпимість до всього, що містило алкоголь, а в гурському винограді його було чимало, ще й за розумну ціну. На саму думку про відразливий смак цієї пекучої блювоти, його рот наповнився слиною. «Випити, випити, випити!» Він відкрутив кришечку фляжки, умостився в кріслі генерал-капітана і ніжно погладив його пошарпана бильця. «Ну?» Худе обличчя Віктоса випромінювало підозру. Коска подумав, що жодна знайома йому людина не мала хитрішого погляду. Його у очі ковзнули на свої карти, на карти Коски, на гроші між ними, а тоді знову на Коску. «Гаразд, підво він скинув на стіл кілька монет із тим надзвичайним брязкотом, який давала тільки тверда валюта. «Що в тебе, старий?» «Земля!» Коска самовдоволено виклав карти. Віктус виклав свої. «Клята земля! Тобі завжди щастило, як чорту! А ти завжди мав вірність, чорта!» Коска вишкрився і згріб монети. «Я не переймаюсь, хлопці скоро принесуть нам ще срібла. Правило чверті, все таке!» «Такими темпами я тобі програю всю свою частку, поки вони прийдуть. Будемо сподіватися!» Коска ковтнув із фляшки і скривився. Чомусь смак був іще кисліший, ніж завжди. Він зморщив губи посмоктав ясно, змусив себе зробити ще один ковток і закрутив кришку. Отже, мені конче треба посрати. Він ляснув рукою по столу і підвівся. Не михлювати з колодою, поки мене не буде, чуєш? Я. Віктус був сама ображена невинність. Можете мені довіряти, генерале. Звісно, можу. Коско пішов, дивлячись на прочинені двері до вбиральні, оцінюючи відстань і прикидаючи, де сидить віктус. Він крутнув зап'ястком і відчув, як металевий ніж упав у долоню. «Як я довірився тобі в аф'єрі!» Він розвернувся і застиг. «А!» Віктус дістав звідкись невеликий арбалет, зарядив і тепер спокійно цілився в серце Коски. «Гандіч кинувся за тебе під меч?» – усміхнувся він. Цезарій пожертвував собою? Не забувай, що я знав тих покидьків, за якого ж ідіота ти мене маєш!» Шент стрибнув у розбите вікно і приземлився в залі внизу. Ще годину тому це була прекрасна їдальня, але тисяча мечів уже витягали звідти все, що було варте хоч копійки. Лишились тільки розбиті склянки і тарілки, порізані полотна в побитих рамах і рештки деяких меблів, надто великі, щоб їх тягти. Три маленькі мушки ганялись одна за одною в геометричному візерунку над різбленим столом. Поруч сварились троє чоловіків, а хлопець років 14 нервово стежив за ними. «Я тобі казав, що взяв ті кляті ложки!» – кричав зморшкувати чоловік на товариша в подьменілому нагруднику. «Але та сука мене вдарили, я їх загубив! А ти чому нічого не взяв?» «Бо я остеріг двері, поки ти щось там брав, дубаний!» Хлопчик мовчки тиснув пальцем в Шенкта. Ті двоє урвали суперечку і вирічились на нього. «А ти в біса хто такий?» – вимогливо спитав крадій ложок. «Та жінка, через яку ти загубив кухонне начиння, це меркату?» – спитав Шенкт. Я спитав, хто ти в дідька такий. Ніхто. Просто проходив повз. Та невже? Він вишкарився до товариша і дістав меч. Ну, ця кімната наша, тож доведеться платити. Доведеться платити, прошепів той, що в нагруднику загрозливим на його думку тоном. Чоловіки розійшлись у різні боки, і хлопець неохоче рушив за ними. Що ти для нас маєш? Спитав перший. Коли він підійшов, Шенкт глянув йому в очі і дав шанс. Нічого, що вам би згодилось. «Це вже мені вирішувати!» Його погляд уп'явся в перстані з рубіном на пальці Шенкта. «І як щодо цього?» «Це не моє. Тоді це наше!» Вони зійшлись і змочкувати тицнув у Шенкта мечем. «Руки за голову, покидько, і ставай на коліна!» Шенкт насупився. «Я не стаю на коліна!» Пролетіли три ледачі мушки, а тоді раптом майже застигли. Повільно, украй повільно, голодний глузливий погляд крадія ложок перетворився на ускалу. Повільно, украй повільно він замахнувся рукою для удару. Шенк обійшов його меч, увігнав найманцю груди ребро долоні і відсмикнув руку назад. З грудей найманця вилетів великий шмат ребра і грудини і, закрутившись у повітрі, ударився об стелю. Шент відштовхнув меч, схопив другого чоловіка за нагрудник, кинув через усю кімнату і той угатився головою в стіну. Кров бризнула з такою силою, що на позолочених шпалерах від підлоги до стелі вималювалась величезна зірка. Мух засмоктав вихор його польоту, і вони закрутилися з шаленими спіралями. Пронизливий удар черепа об камінь сплівся з шипінням крові, що струменіла з грудей його друга, і забрискувала приголомшеного хлопця. Час знову повернувся у звичайне русло. «Жінка, через яку твій друг загубив кухонне начиння?» Шент видар кілька крапель крові з руки. «Меркато?» Хлопчик ошелешено кивнув. «Куди вона пішла?» Його очі метнулись до дальніх дверей. «Добре». Шант хотів бути добрим, але цей хлопець міг покликати інших, а це може все заплутати. Іноді треба забрати одне життя, щоб зберегти більше. У такі моменти сентиментальність зайва. Один із уроків його колишнього господаря, який він завжди пам'ятав. Мені шкода. З різким тріском його вказівний палець у грузу чоло хлопця аж по кісточку. Вони продиралися крізь кухню, намагаючись убити одне одного. Тіпили цього не планував, але тепер його кров кипіла. Любчик став йому на шляху, тож тепер його треба прибрати. Усе просто. Це вже питання гордості. Тіполо був краще озброєний, мав сокиру і щит, але Любчик був слизький, як вугор, і терплячий, як зима. Відступав, ухилявся, не поспішав, не розкривався. У нього був лише тисак, але тіполо знав, що він багатьох ним убив, і не планував додати своє ім'я в цей список. Вони знову зійшлися. Любчик ухилився від сокиру й рубанув тисаком. Тіполо відбив удар щитом, кинувся вперед, штовхнув Любчика на стіл. Забрещав метал. Тіпило усміхався, поки не побачив, що на столі повно ножів. Любчик схопив один із них і замахнувся, готовий метнути. Тіпило сховався за щитом, відчув глухий удар, коли ніж упився у дерево. Він визирнув і побачив, як у нього летить наступний. Ніж відскочив від металевого обідка і зачепив обличчя Тіпила, лишивши на щитці пекучу подряпину. Любчик замахнувся наступним ножем. Тіпило не збирався стояти і бути мишенью. Заревівши, він кинувся зі щитом уперед Любчик відскочив, перекотився через стіл. Сокира тіпала не влучила і ударила в стільницю, від чого всі ножі на ній підскочили. Тіпала, не чекаючи, поки супротивник відновить рівновагу, знову атакував, люто тицяючи вперед щитом, витріщаючись єдиним оком і гарчачи крізь ціплені зуби. Довкола розбивали старілки, падали сковорідки, розлеталися пляшки. Гримнувшись на підлогу, банка з борошном розлетілася, і в повітрі зависла сліпуча хмара пилу. Тіполо лишив на кухні такий розгардіяш, яким би пишався сам криваве дев'ятка, але Любчик ухилявся, танцював, сік і рубав ножем і тесаком, лишаючись недосяжним. Усе, чим міг тіполо похвалитись, коли вони наподобно протанцювали вздовж цієї кімнати, був кривавий поріз на його власній руці, і червоне садно на обличчі Любчика від удару щита. Колишній арештант стояв напоготові і чекав, піднявшись на кілька сходинок. Ніж тесак тисак звисали біля стегон, під на його обличчі, шкіра була вся в крові маленьких порізах і сенцях. Слід було враховувати, що він упав із балкона і скотився сходами. Але Тіполові це нічого не дало. Любчик не здавався і наполовину переможеним. «Давай, хитрий покидьку!» – прошипів тіполо. Рука його боліла від плеча до пальців від розмахування сокирою. «Давай, я вже нарешті покінчу з тобою!» «Сам давай!» – прохрипів Любчик. «Це з тобою ми покінчимо!» Тіполо знизав плечима, потрусив руками, рукавом витер із чола кров, хруснув шиєю. «Гаразд, давай, блядь!» Він кинувся вперед. Двічі його не треба було просити. Коска глянув на свій ніж. «Ти повіриш, якщо я скажу, що збирався почистити ним апельсин?» Віктос усміхнувся, нагадавши Кості, що він таки не зустрічав людей з хитрішою усмішкою. «Сумніваюся, що я повірю ще хоч одному твоєму слову. Чому людина із зарядженим арбалетом завжди зловтішається замість просто вистрілити?» «Зловтішатись весело!» Віктус потягнувся до своєї склянки, не зводячи очей із коски. Вістрі стріли абсолютно не тремтіло. Він одним махом спорожнив калих. Ой, він висело повізик. Чорт, ця штука така кисла. Солодше, ніж моє становище, пробурмотів коска. Думаю, тепер крісло генерал-капітана дістанеться тобі. Шкода. Він лише нещодавно знову звик у ньому сидіти. Віктус спирхнув. На воно мені треба. Нічого хорошого воно ще не приносило дупам, в які в нього сідали, а? Сазін, ти, Меркато, Карпі Вірний, знову ти. Усі загинули, чи ледве не загинули. А я тим часом стояв іззаду і багатів значно більше, ніж заслуговує такий огидний покидьок. Він скривився і схопився рукою за живіт. Ні, я знайду нового ідіота, який у нього сяде і робитиме мене ще багатшим. Він знову скривився. Чорти б забрали це піло! А Він, непевно, підвівся зі стільця, ухопився за стіл, а на лобі в нього напнулась вена. Що ти зі мною зроби, старий виродку. Він зігнувся, і арбалет у нього в руці хитнувся вбік. Коска кинувся вперед, класнув спусковий механізм, тенькнула тятіва, і болту п'явся в стіну ліворуч від нього. Але коска був уже біля стола і тріумфально замахнувся ножем. Ага. Арбалет Віктоса вдарив його в обличчя над оком. Ай! У в голові спалахнуло світло. Коліна підігнулись. Він схопився за стіл і махнув ножем у нікуди. Його горло стиснули руки. Руки обнизані перснями. Перед очима замаячило рожеве обличчя Віктуса з викривленого рота, якого стікала слина. Чоби дикоски з під нього, кімната перевернулася, і він ударився головою об стіл. І все згасло. Бій під куполом скінчився. У заповідній ротонді Орсос чинився неабиякий розгардіяж. Блискуча мозаїчна підлога та широкі сходи над нею були всіяні трупами, зброєю та залиті темною кров'ю. Найменці перемогли, якщо вважати перемогою, що вціліло їх не більше, ніж дюжина. «Допоможіть!» – вирощав один із поранених. «Допоможіть мені!» Але його товаришів цікавило інше. «Та відчиніть їх уже!» – скомандував Секу, капрал, який вартував у таборі тисячі мечів, коли вона приїхала і побачила там Коску. Він відтягнув мертвого талінського солдата від прикрашених левами дверей і скинув труп зі сходів. «Ти, знайди сокеру!» – вона насупилась. Ворса, тут мають бути ще люди. Краще дочекатись підмоги!» «Дочекатись? Щоб ділити здобич?» – Секо в'яло всміхнувся їй. «Пішла ти, Меркато! Ти нами більше не командуєш! Відчиняйте!» Двоє чоловіків почали рубати сокирами. На всі біч полетіли тріски. Решта штовхалася ззаду, задихаючись від жадоби. Ці двері призначені були вражати гостей, а не стримувати військо. Вони затрусились захитались на петлях. Ще кілька ударів, і одна сокира пробила величезну діру. Секо тріумфально скрикнув, запхнув спис в отвір і підважив засув. Нарешті двері відчинились. Викрикаючи, як діти на святі, натикаючись одне на одного, п'яні від крові та жадоби, найманці ввалились у світлу залу, де загинув Бенна. Монза знала, що не варто за ними йти. Вона знала, що орса там може і не бути, а якщо і є, він буде на поготові. Але іноді доводиться діяти вічайдушно. Вона поволі зайшла у двері. За мить почула брязки арбалетів, найманець перед нею впав, її довелось ухилятись. Ще один упав на спину, отримавши в груди болт. Чоботи гупили, люди кричали, велика кімната з колосальними вікнами та картинами історичних постатей годилась навколо неї. І солдати в повній блискучій броні, особиста охорона Орса. Секо стримував одного списом, але вістря лише безпорадно дряпнула важку броню. Вона почула гучний удар, коли найменець урізав по шолому великою булавою, а тоді закричав, адже його самого розітнули ледь не навпіл уздовж спини дворучним мечем. Бризнула кров. Черговий болт збив із ніг іще одного найманця, який кинувся в атаку, і він розпластився на спині. Мон пригнулась за мармуровим столом і перевернула його. Ваза, що на ньому стояла, розбилася об підлогу, заледве встигла шмигнути в укриття, як у мармур ударився другий болт. «Ні!» – закричав хтось. «Ні!» Повз неї пробіг найманець, поспішаючи до дверей, у якій він щойно з таким ентузіазмом рвався. Звук тятивий, і він заточився. Із його спини стирчав болт, він зробив ще крок і габнувся до лілиць. Намагався підвестись, викашлював кров, але зрештою затихнув. Він помер, дивлячись просто на неї. Ось ціна жадібності. І ось вона тут, за перевернутим столом і без друзів. Вона буде наступна. «От, блядь, і вхопила вовка за вуха!» – кляла вона себе. Любчик піднявся на останню сходинку, і постук його черевиків раптом погучнішив. Позаду відкривався широкий простір. Озирнувшись, він побачив велику круглу кімнату під куполом, розписану крилатими жінками. Сім високих арок. Зі стін на нього дивилися статуї та рельєфні скульптури. Сотні пар очей стежили за кожним його рухом. Мабуть, захисники оборонялись тут. Трупи встеляли підлогу і круті сходи. На Менцікоски і вартові Орсу змішались, тепер усі на одному боці. Любчикові здалося, що вгорі ще лунають звуки бою, але цього йому і тут вистачало. Тіпло вийшов з арки. З одного боку його волосся було темне від крові і прилипло до обличчя, пошремована шкіра в червоних смугах. Повсюди порізай садна, правий рукав роздертий, а з руки текла кров. Але Любчик досі не завдав вирішального удару. Північанин досі тримав в одній руці сокиру, готову до бою, а в іншій побитий щит. Він кивнув, повільно оглянувши кімнату своїм єдиним оком. Чимало трупів, прошепотів він. «Сорок дев'ять», – сказав Любчик. «Сім разів по сім». «Здоріти можна. Додамо тебе, і буде п'ятдесят». Він кинувся вперед і махнув сокирою, цілячись у ноги. Любчик підстрибнув, його тесак полетів у голову в півничанина. Тіпило вчасно підняв щит, лезо відскочило, відлунюючи болем аж до плеча. Він замахнувся збоку, рука зустріла руків'я сокира, але він все ж лишив на довгий поріз на ребрах. Замить він крутнувся, замахнувся тисаком, щоб добити супротивника, але отримав удар ліктям у горло, хитнувся назад і ледь не перечепився через труп. Вони знову зіткнулися лицем до лиця. Тіпула зігнувшись і тримаючись за поранений бік, Любчик кашляючи і намагаючись відновити дихання рівновагу. «Ще раз!» – прожепитів Тіпула. «Ще раз!» – каркнув Любчик. Вони знову кинулись одне на одного, уривчасто дихаючи. Скрип черевиків, рохкані і гарчання, скрегіт металу об метал, брязкіт металу об камінь – все це відлунювало від мармурових стін розмальовані стелі, ніби не лише вони тут бились на смерть. Вони рубали, різали, плювались, бились, коло одно одного, перестрибували через тіла, спотикались об зброю, взуття ковзали і рипіло в темній крові на гладенькій підлозі. Любчик уникнув незграбного помаху Сакири, що вдарилися у стіну, розсипаючи на всі біч мармурову крихту і помітив, що заткує по сходах. Вони обоє втомились, Людина може бити, спітніти і кровоточити лише певний період. Тіпило йшов на нього, важко дихаючи виставивши перед собою щит. Відступати сходами у гору – це кепська ідея, навіть коли вони не завалені морцями. Любчик так пильно стежив за Типолом, що наступив трупові на руку і підвернув щиколотку. Побачивши це, Тіпило ударив сокирою. Любчик не встиг вчасно прибрати ноги і лезе розірвало його литку. Тіпило заревів і знову замахнувся сокирою. Любчик смикнувся вперед і врізав ножем тіполові поперед плечю, залишивши червоно-чорну рану. Полилася кров. Північанин захрипів і з брязкатом упустив важку сокиру. Любчик рубанув йому по черепу тесаком, але тіполо встиг підняти щит, тож лезо лише трохи зачепило голову. Кров забризкала їх у бог. Північанин схопив Любчика закривавленою рукою за плече і підтягнув до себе. Його здорове око вирічилося з невеженою люттю, а сталеве виблискувало червоним, губи аж кривились у божевільному гарчанні, коли він відкинув голову назад. Любчик всадив ніж Тіполові в стегно і відчув, як метал увійшов аж по руків'я. Тіполовирискнув, водночас істрадницький люто, а тоді вдарив Любчика головою в обличчя. Щось хруснуло, зала закрутилась, сходи вдарила Любчика в спину, а за мить його голова гепнулась об мармур. Побачивши Тіпола, що стояв над ним, подумав, що було б непогано підняти тесак. Та перш ніж він встиг це зробити, Тіполо оготив щитом по руці, зачепивши металевим обудом камінь. Любчик відчув, як ламаються дві кістки в передпліччі, як тисак вислизає з неслухняних пальців і з брязкотом котиться сходами. Тіполо нахилився, і з кожним болісним видихом між його зубів скрапувала рожева слина, і міцно обхопив руки в ясокири. Любчик стежив за ними з якоюсь відчуженою допитливістю. Усе було яскраве і розмите, він помітив шрам у формі цифри 7 на товстому зап'ястку північани Сьогодні сім хороше число, як було і того дня, коли вони зустрілись, та й завжди було. Пробачте, тіпало на мить завмер, його єдине око метнулося вбік. Він розвернувся разом із сокирою. Позаду стояв худорлявий чоловік із сивим волоссям. Було складно розгледіти, що діється. Сокира не влучила, щит тіпало, розлетівся над руски, щось збило його з ніг і кинуло через усю кімнату. Він урізався в дальню стіну, відскочив, повільно покотився сходами раз, двічі, тричі і непорушно розпластався внизу. «Тричі!» – булькнув Любчик крізь розбиті губи. «Лежи!» – сказав блідий чоловік, обійшовши його і рушивши вгору сходами. Було зовсім нескладно підкоритись. Інших планів у Любчика не було. Виблюнувши з онімілого рота уламок зуба, він лежав собі, повільно кліпав і дивився на крилатих жінок на стелі. Сім жінок. І мечів також. Сім. За останні кілька секунд Морвер пережив цілу палітру емоцій. Тріумфальний захват, коли Коска пив зі своєї фляжки, навіть не здогадуючи, що цим сам себе прирікає. Страх і пошук нової схованки, коли старий Наемник сказав, що хоче до вбиральня. Допитливість, коли Віктус дістав з-під столу заряджений арбалет і націлився в спину свого генерала. Знову тримув, коли Віктус випив свою дозу отрути, і на сам кінець він мусив затулити рукою рота, щоб не розсміятися, коли отруєний Коска незграбно кинувся на свого отруєного опонента, а тоді вони обоє впали і завмерли в останніх обіймах. Іронія на іронії. Вони намагались убити одне одного, не підозрюючи, що Морвір уже це зробив за них. Усміхаючись, він дістав із потайної кишені куртки голку. Обережність понад усе, завжди. Якщо в комусь із тих двох найманців іще додліває життя, маленький укол цією крихітною скалкою металу, укритий його власним препаратом No12, назавжди його загасить задля блага всього світу. Із легеньким скрипом Морвер обережно прочинив двері в биральні і навшпиньки ввійшов в кімнату. Стіл був перекинутий, монети і карти розлетілись, і посеред цього бедламу на боці лежав коска, упустивши фляшку з безсилою руки. Віктор успокоївся на ньому, досі стискаючи в кулаці маленький арбалет, закривавлений з одного кінця. Морвір присів біля покійних, просунув вільну руку під тіло Віктоса і, покрекчуючи від напруження, скотив його на підлогу. Очі-коски були заплющені, а рот розтулений. По щоці з рани на чолі стікала кров, шкіра була бліда, як віск, безпомильно засвічуючи смерть. «Люди змінюються!» – ригутнув Морвір. «Ось чого варті твої обіцянки!» На його невимовне потрясіння очі-коски раптово розплющились. На його ще більше потрясіння живіт пронизав невимовний біль, він судомно вдихнув і страшно зойкнув. Глянувши вниз, він побачив, що старий неймайнець усадив ніж йому в пах. Морвіру знову перехопила подих, увіччяє він підняв руку. Почувся слабкий ляскаючий звук, коли Коска вхопив його за зап'ясток і смикнув у бік, змусивши голку встромитись у шию Морвіра. Запала тиша. Вони завмерли, наче жива скульптура. Ніж досі стерчав у паху Морвіра, голка у його шиї, а Коска стискав його руку. Коска насупився. Морвер подивився вниз, його очі вирічились. Тіло тримтіло. Він німував. «А що тут скажеш? Ситуація до очевидна. Найподужніша отрута, яку він знав, уже проникала в мозок, змушуючи кінцівки цепеніти. «Отруїв виноград, а?» – прошипів Коска. Ух! пробулькав Морвер, не в змозі промовити навіть слово. «Хіба ти забув, що я обіцяв більше не пити?» Старий найманець відпустив ніж, простягнув закривавлену руку, схопив фляшку відпрацьованим рухом, відкрутив кришечку і перевернув посудину. На підлогу вилилась біла рідина. Козяче молоко. Кажуть, корисно для травлення. Це найміцніше, що я пив, відколи ми втекли з сіпані, але всім не треба про це знати. У мене є певна репутація, яку слід підтримувати. Для цього усі ці пляшки. Коска відштовхнув Морвера. Сили покидали його, і він не міг нічого вдіяти. Він мляво плюхнувся на труп Віктоса. Майже не відчував шиї. Біль у паху стихав, лишалась тільки слабка пульсація. Куска глянув на нього згори вниз. «Хіба я не обіцяв тобі кинути? За кого ти мене маєш? За людину, що не дотримує свого слова?» Морвір більше не міг говорити чи кричати. Біль утишився. Він знову думав, як могло повернутися його життя, якби він не отруїв свою матір, прирікши себе на притулок. Зір затуманювався, розпливався, темнішо. Я повинен тобі подякувати. Бачиш, Морвіра, людина може змінитися, якщо є правильна мотивація. Твоя зневага стала саме тим, що мені було потрібно убити власною отрутою. Саме так довікували багато представників його професії, і теж напередодні виходу на покій. Він був певен, що десь тут заховалась іронія. А знаєш, що мене найбільше втішає в усьому цьому? Голос Коски гупав його вухах, а за мить над ним розквітла усмішка коски. Тепер я знову можу почати пити. Один із найманців благав, булькав, молив про пощаду. Монза притислась до холодної мармурової стільниці і слухала його важко дихаючи, пітніючи, стискаючи в руці кальвець. Навряд чи він допоможе проти вартових орса у важкій броні, навіть якщо вона наважиться на всіх них кинутись. Вона почула вологе хлюпання, коли лазево увійшло в тіло, і благання обірвалось протяжним криком і коротким бульканням. Такі звуки не додають упевненості. Вона визирнула з за столу, не рахувалася мох живих охоронців. Один дістав списи з груди мертвого найманця, двоє розвернулось до неї з важкими мечами на поготові. Ще один витягав Сокиру з черепа секу, Троє діловите схилились над своїми арбалетами. За ними стояв величезний стіл, на якому досі лежала карта штирі. На карті пишалась корона, блискучий золотий обруч з зубцями у вигляді дубового листя, інкрустованого самоцвітами, що не надто різнились від тієї, яка вбила Рогонта та його мрію про об'єднану штирі. Біля корони, весь у чорному, з коротко підстриженим, як завжди чорним, і сталевою сивиною волоссям та акуратною бородою стояв великий герцог Орса. Він побачив її, а вона його. І тоді в ній закипіла лють, гаряча і приємна. Один із охоронців зарядив арбалет і націлився не на неї. Вона вже збиралася шмигнути за стільницю, коли Орса підняв руку. Чекайте, стоп! голос, якому вона слухняно корилась, вісім тяжких років. Це ти, Монскаро! Так, чорт забирай! Гаркнула вона. «Приготуйся нахрен здохнути!» Хоча скидалася на те, що вона помре перша. «Я вже певний час готовий!» Гукнув він м'яко. «Ти про це подбала. Хороша робота. Завдяки тобі моїм надіям кінець!» «Не треба дякувати мені!» Крикнула вона. «Я робила це за Бенну!» «Аріо мертвий!» «Ха!» Гаркнула вона. «Так буває, коли я ріжу шиї нікчемних гівнюків і викидаю з вікон!» Щука смикнулась. Але ж ідеться не лише про нього. Ще був Гоба, Мотіс, Ганмарк, вірний. Я всіх їх порішила. Усіх, хто був у цій кімнаті, коли ти вбив мого брата. А Фоскар, я нічого від нього не чув після поразки на бродах. І не почуєш, сказала вона з радістю, якої не відчувала. Його череп прострощене на шматки об підлогу на фермі. Людь зникла з обличчя урсу і воно обвиснуло. Мабуть, ти тепер щаслива. Не сумна, це точно тобі кажу. Велика герцогиня Монскаро Талінська. Орцу повільно поплескав дума пальцями по долоні. Різкий ляскит відлунював від високої стелі. Вітаю тебе з перемогою. Ти отримала, що хотіла. Отримала, що хотіла? Вона не могла повірити в те, що чує. Гадаєш, я хотіла цього? Після всіх битв, які я вела для тебе, після перемог, які здобула для тебе. Вона ледь не верещала з люті, зірвала зубами рукавичку і помахала йому понівеченою рукою. Я, блять, хотіла цього? Чим заслужила я твою зраду? Ми були тобі вірні завжди. «Вірні?» – Урсо теж недовірливо задихнувся. «Розповідай про свої перемоги, якщо хочеш, але не треба розповідати мені про твою невинність. Ми знаємо, як воно було насправді!» Усі три арбалети націлились на неї. «Ми були тобі вірні?» – закричала вона з надривом. Може, ти заперечиш, що Бена зустрічався з опозицією, революціонерами, зрадниками серед моїх невдячних підданих, що він обіцяв їм зброю, що він обіцяв, ніби ти приведеш їх до слави, посядеш в моє місто, узурпуєш. Гадала, я про це не дізнаюсь. Гадала, я залишу це без наслідків? Що за. Ти дов брехло. Досі заперечиш. Я сам не міг повірити, коли мені розповіли. Моя Монза рідніша мені за моїх власних дітей. Моя Монза мене зрадила. Я бачив усе на власні очі. На власні очі! Відлуння його голосу повільно затихнуло і запала майже тиша. Лише тихе побрязкування обладунків на чотирьох охоронців, що повільно наближалося до неї. Вона нічого не могла вдіяти. Лише дивитись на них. «У нас може бути власне місто», – так казав Бенна. «Ти можеш стати герцогинєю Монскаро. Чи як там?» Він думав про Талін. «Ми заслуговуємо, щоб нас запам'ятали». Він усе планував сам. Не давав їй вибору. Як тоді, коли зрадив Коску. Як тоді, коли забрав золото Германа «Це наше?» У нього завжди були грандіозні плани. «Бенна...» Прошепетіла вона. «Ти дурень!» «Ти не знала!» Сказав Орсо тихо. «Ти не знала!» «А тепер дійшло ось до такого!» «Твій брат прирік себе!» «Прирік вас обох!» «Прирік половини штирі!» З нього вирвався сумний смішок. «Щоразу, коли гадаю, що все знаю, життя знаходить спосіб мене здивувати!» Спізнюється, Шенте!» Його очі метнулись у бік. Монзе відчула, як на неї впала тінь, і озирнулась. Поки вони говорили, до неї підкрався чоловік. Його м'які розношені черевики не видавали ані звуку. Він стояв над нею на відстані витягнутої руки. І простягнув її руку. У долоні був перстень. Перстень Бенни з рубіном. «Здається, це твоє», – сказав він. Бліде худорляве обличчя. Не старе, але з глибоких зморшках і з потужними вилицями та яскравими очима в темних западинах. Очі Монзе вибалушились. Усвідомлення накрило її, як крижана вода. «Убий її! закричав Ворса. Незнайомиці усміхнувся, але здавалося, що це була ніби усмішка черепа, бо вона взагалі не торкалася очей. Убити її після всього, що я зробив, аби вберегти її життя? Вона зблідла. Власне, вона стала майже такою ж блідою, як була, коли він знайшов її всю поламану у смітті біля схилу фантазарму. або коли утямилась після зняття швив і вперше з жахом глянула на своє понівечене тіло. Убити її. Знову спитав він. «Після того, як я тягнув її від самого схилу? Після того, як я вправив її кістки і зшив її докупи? Після того, як я захистив її від твоїх наймитів у паранті?» Шент ворухнув рукою, перстень упав і підстрибнув і закрутився на підлозі біля японівичиної правої долоні. Вона не подякувала, але він цього і не чекав. Він усе це зробив не заради її вдячності. Убийте їх у Бог закричав Орсо. Шент завжди дивувався, якими віроломними бувають люди заради дрібниць, і якими вірними коли на карті їхнє життя. Ці останні кілька вартових стояли на смерть за Орса, хоч було очевидно, що його дні вже минули. Можливо, вони не думали, що така видатна людина, як великий герцог Таліна, може померти як прості смертні, а його влада може піти прахом. А можливо, для деяких людей покора стала звичкою, яку вони не ставили під сумнів. А може служіння господарю робить їх більш значимими у власних очах, тож вони і вирішили піти короткою стежкою смерті, як частиною чогось великого, замість йти довгим і складним шляхом пересічного життя. І якщо так, Шангт їм допоможе. Повільно-повільно він утягнув повітря. Низький звук вружини арбалети запульсував у його вухах. Він обійшов перший болт, пропустивши його під рукою. Наступний був націлений прямісінь в горло меркату. Він вихопив його з повітря вказівними великими пальцями і акуратно поклав на гладенький стіл. Відтак взяв бюст одного з предків Орса, його діда, який, здається, і сам був найманцем, і запустив його в найближчого стрільця, який спантеличений і саме в цю мить опускав арбалет. Бюст влучив йому в живіт і глибоко впився в обладунок. Вартовий склався навпіл, у хмарі уламків і полетів до дальньої стіни. Його арбалет злетів високо в повітря. Шенкт ударив найближчого солдата по шолому, увігнавши його по самі плечі. З під зім'ятого заборола бризнула кров, і сокира повільно випала з його викрученої руки. У наступного заборола було відкрите. Здивування лише почало вимальовуватись на його обличчі, коли кулак Шенкта вгатив його в нагрудник з такою силою, що зі страшним скреготом вигнулась навіть пластина на спині. Мормурова підлога тріснула під його черевиками, коли він стрибнув на стіл. Найближчий із двох стрільців, що залишились, повільно піднімав арбалет, ніби хотів прикритись ним як щитом. Рука Шента розламала арбалет на зірвала тят підкинула шолом чоловіка до стелі, а його закривавне тіло гепнулось об стіну, вкриту тиньком, що дощем линув зверху збовзло вниз. Шент схопив іншого стрільця і викинув у високе вікно. Блискучі скалки полетіли, підстрибуючи, крутячись, розлітаючись на всі біч. Повітря аж вибурувало від дзвону. Перед охоронець підняв свій меч. З його викривлених губ стікали краплі слини, коли він вибухнув бойовим покликом. Шент схопив його за зап'ясток і жбурнув вони головою через усю кімнату, в останнього товариша. Вони перетворились на клубок із зім'ятої броні і урізались у полиці. Із розірваних позолочених оправ посипались сторінки і запурхали по кімнаті. Шент видихнув і час повернувся в нормальне русло. Арбилет, що досі крутився в повітрі, гепнувся на підлогу, відскочив і відлетів у куток. Великий герцог Орсо стояв там, де й був, біля круглого столу з картою штирі, посередині якої лежала блискуча корона. Рот його був роззявлений. "Я ніколи не кидаю роботу на півдорозі", сказав Шенкт. "Але я ніколи на тебе й не працював". Монза звелась на ноги, витрішившись на сплутані й розкидані тіла в кінці зали. З роздроблених закривавленими обладунками і полиць книжкової шафи, біля якої мармурова стіна вкрилася тріщинами, падали, як осінні листя, вирвані сторінки. Вона вийшла з-за перевернутого столу, пройшла повстіла найманців і вартових, повструб секо, чиї роз'юшені міски світились у сонячному промінні, що падало з високих вікон. Орзу мовчки дивився, як вона йде. Величезна картина, на якій він гордо проголошував перемогу в битві за етрею, висіла метрів за п'ять над ним. Маленький чоловічок і надмірно роздутий міф про нього. Крадій кісток стояв іззаду і стежив за ними. Руки його були по лікті в крові. Вона не розуміла, що він зробив, яким чином і навіщо, це вже не мало значення. Під її черевиками хрускотіло бите скло, дерева, порваний папір, розтрощений посад. Скрізь були темні плями крові. Її підошви вбирали їх і залишали криваві сліди. Наче кривавий слід, що вона лишила оздовж цієї штирі, щоб дістатися сюди. Щоб опинитися тут, де вбили її брата. Вона зупинилась на відстані Леза Меча від Орсо. Чекала, сама не знаючи чого. Настала мить, до якої вона пнулась кожним м'язом, заради якої витерпіла стільки болю, витратила стільки грошей, загубила стільки життів, і в цю мить вона не могла поворухнутися. Що буде потім? Урца вигнув брови. Він обережно взяв зі столу корони, як ото мати бере на руки немовля. Це мало бути моїм. Майже стало моїм. Це те, за що ти билась усі ці руки. І те, що зрештою ти в мене забрала. Він повільно крутнув корону, що виблискувала самоцвітами. Коли будуєш усе своє життя навколо чогось одного, любиш одну людину, маєш єдину мрію, ти ризикуєш мить втратити усе. Ти збудувала життя навколо свого брата, а я своє навколо корони. Він важко зітхнув, зціпив зуби, пожбурив золотий круг і дивився, як той скачий кружляє по карті штирі. Глянь нас тепер. Обоє однаково нещасні. Неоднаково. Вона підняла пощерблене і зношене лезо кольвеца. Лезо, яке вона зробила для мене. Ти в моїх руках. А коли вб'єш мене, заради чого житимеш? Його погляд ковзнув визмичав її очі. Монза, монза. що ти без мене робитимеш? Я щось вигадаю. Вістря проштрикнуло його куртку, лезо пройшло крізь груди і вилізло зі спини. Він тихо захрипів, широко розплющив очі, і тоді вона витягла лезо. Якусь мить вони так і стояли одни навпроти одного. Ох! Він торкнувся пальцем темної тканини, і та забарвалась кров'ю. «Це все?» Він збентежено глянув на неї. «Я чекав більшого». Він упав на коліна, потім нахилився вперед і глухо гепнувся нецьма, ляпнувши щикою об мармур біля черевика. Єдине око, яке вона бачила, поволі звернулося до неї, кутикрота припіднявся в усмішці. Потім він завмер. «Сім із семи. Це все».